Я ще не до кінця усвідомлював, як я кохаю її. Я тільки знав, що вона найдорожча, що є в мене. Для безтурботного життя будь-коли потрібна тільки одна умова – бути нікому не потрібним, тобто, висловлюючись сучасною мовою, не висуватися. На жаль, з самого початку я висунувся, і, здається, занадто сильно. Якби так далеко висунулося з гнізда якесь пташеня – Воно давно впало, його би з'їла кішка. Може не Київ, може Астрахань, чи будь-яке інше місто, де можна спочатку влаштуватися вдвох, без нічого, в якомусь гуртожитку, а далі вже оправляти своє життя в гідну рамку. Ні, розумів я, усе це – лише фантазії. Я не можу не повернутися додому. І не варто самого себе лякати раніше, ніж треба. Може, ті, кому я споганив торгівлю дитячим харчуванням, уже лежать під землею на санітарній глибині в півтора метри. Може, і ті, хто вклав їх туди, теж лежать поруч. І тільки датами смерті на мармурі пам'ятників відрізняються від перших. Життя завжди цікавіше, ніж смерть. Я розвернувся. Галя сиділа на своїй підстилці та щось вишивала. У сутінковому повітрі я помітив тільки клубок червоних ниток у неї на колінах. Дивна ідилія, що виникла цього дня по обіді, і насторожувала, і зворушувала мене одночасно. А де полковник? Я ще раз розвернувся на Всібіч. Його ніде не було. Може, він спустився до мумії? Мене вела цікавість, і я вийшов на край піщаного пагорба та кинув погляд униз. Сонце вже не потрапляло своїми ослабленими променями на місце наших пошуків. Я розрізнив унизу чорну мумію, але полковника Тараненка видно не було. Спантеличений, але не більше, я повернувся до багаття. Присів поруч із Петром. Прислухався до тріску вогню. «Петю!» – промовив я хвилин за п'ять. «Я хочу поговорити з тобою». Петро звів на мене запитальний погляд. Його обличчя було освітлене з блисками вогню, який підкреслював його опущені до підборіддя чорні вуса. Ти знаєш, почав говорити я. Мені здається, що ми з Гулою тут зайві, це більше ваша справа, твоя Галій полковника. Я відчуваю, що якби висловитися, ну, я росіянин, гуля казашка. Я тільки зараз почав усвідомлювати, що для вас це доторк до святого. Я говорив абсолютно щиро. Щирість заважала мені чіткіше висловлювати свої думки. Але Петро несподівано підняв до обличчя руку, наче намагаючись зупинити мене. Я замовк. «Ти неправий», – сказав він по-російському. «Ти абсолютно неправий. Ми не нацисти, і не треба нас боятися. Ми не заявляли, що Україна тільки для українців. Якщо ти любиш Київ, ти повинен полюбити і Україну». «І зовсім не обов'язково для цього надягати сорочку-вишиванку та вішати на двері марушник. Ми всі разом, українці, євреї, росіяни, казахи, ми побудуємо європейську державу». Я остовпіло слухав Петра. У голові не вкладалося, що це говорить «член унаунсо». Щось тут було не так. Мало того, що він почав розмовляти зі мною по-російському... Він ще й висловлював думки, співзвучені, радше декларації прав людини ООН, ніж згадані організації, про мету і завдання якої я читав у газетах дещо зовсім протилежне. «Ти зобов'язаний залишитися з нами до кінця», – вів він далі. «У нас іще багато роботи». «Ввечері повернеться Вітольд Юхимович, і тоді ми тобі все розкажемо». «Повернеться?» – здивувався я. «Так, він пішов до міста. Повернеться з новинами». Потерпи ще години зо дві. У мене відібрало мову. Виявляється, доки я спокійно поділяв наш дружний колектив на три зацікавлені сторони, нас з Гулею, СБУ та Унаунсо, дві останні знайшли спільну тему і стали однією зацікавленою стороною. І тепер, схоже, вони збиралися запросити нас з Гулею долучитися до їхніх лав. «Піду, доки не зовсім стемніло, позбираю хмизу для чаю», – сказав, зводячись на ноги Петро. Його кроки прошипіли по піску за моєю спиною. Я залишився сидіти біля багаття, що затухало. Я перечував полегкість душі. Пояснення для всього, що відбувалося, було десь поряд. Я перечував його». Звісно, воно було зовсім поруч, унизу, за близькою лінією піщаного обрію. «Це пісок», – збагнув я. «Це запах куриці. Це український національний дух, який просочив собою околиці Новопетрівського укріплення. Це дещо невидиме, розчинене в повітрі, наснажене неймовірною силою, що здатна поліпшувати людей, їхні думки і переконання. Містика?» Біоенергія, аура, радіація. А що повідомить увечері полковник Тараненко, коли повернеться з міста? Що ж же такий повідомить? Принаймні, можливо, розповість, що він там робив. Я хипнув головою, проганяючи надокучливі думки, прислухався до тиші пустелі, подивився на небо, де прокльовувалися далекі золотисті зерна зірок. Ніч, що наближалася, готувала собі зоряне небо Полковник повернувся дуже пізно Над руїнами артилерійської батареї вже висів тонкий східний місяць Багаття пускало струмки диму, просило хмезу Оберемок якого лежав поруч біля ніг Петра Але Петро був суворий він витратив щонайменше годину, щоб зібрати цей хмиз. І тільки коли поруч навпочіпки опустився полковник Тараненко, Петро заходився пожвавлювати полум'я. Настав час чаю. Підійшла гуля, сама зайнялася багаттям. А полковник кивком голови попросив мене і Петра прямувати за ним. Ми відійшли на краю з вище. Присіли там у трьох просто на пісок. Полковник мав натомлений вигляд. «Отже, так, – сказав він. – Про дещо я домовився. Але нам усе доведеться тримати під контролем». «Що все? – Про що ви домовилися? – запитав я, вражений своєю необізнаністю. – Я ж взагалі нічого не знаю». Полковник здивовано подивився на Петра. «Ти що? – Нічого йому не пояснив». Петро заперечливо хитнув головою. «Даруйте, пане полковнику, але у мене язик не повернеться від імені СБУ говорити. Ліпше самі йому все поясніть». «Еге ж», – протягнув полковник розчаровано. «Ти так і не збагнув, що мета в нас спільна. Краще майбутнє України». «Ні, це я втямив, але я потребую часу, щоб до цього звикнути». «Ну, гаразд». Полковник зітхнув, знову повернувся обличчям до мене. «Тут справа така». Передусім нам слід перевести в Україну якомога більше цього піску.